Він Пейджу, і результати настільки цікаві, що він хоче повідомити їх мені особисто. Настала тиша. Вайт сидів на стільці, притиснувши лікті до спинки. На його обличчі було написане напружене очікування. Пейдж розумів, які думки рояться в голові ув'язня. Якщо з тіла судді витягли кулю 38-го калібру, йому кінець. Поліцейський хірург доктор Галатин. метушливий маленький чоловічок, увійшов до кімнати з портфелем у руці. «Доброго ранку, лікарю!» – привітався полковник Маркуіс. «Ми не можемо рухатися далі, поки не дізнаємося ваш вердикт». Він підштовхнув через стіл револьвер і браунінг. «Думки публіки розділилися». Одна її частина вважає, що суддя Мортлейк був убитий кулею з револьвера Айвор Джонсон 38-го калібру, випущеною з відстані близько 15 футів. А інша, що його вбила куля з пістолета Браунінг 32-го калібру, випущена з відстані близько 25 футів. Яка зі сторін має рацію? «Жодна», – відповів лікар полковник повільно випростався. «Що ви маєте на увазі?» «Те, що обидві сторони помиляються, сер. Він був убитий кулею з пневматичного пістолета «Еркман», що приблизно відповідає 22-му калібру, і постріл зробили приблизно з 10 футів. Хоча Марку і іоком не змигнув, Пейдж відчував, що старий сучий син рідко отримував настільки несподівані повідомлення». Він сидів прямо, холодно дивлячись на лікаря. «Сподіваюся, ви тверезі, докторе Галатін?» – запитав полковник. «На жаль, тверезий як скельце», – озвався лікар. «І ви серйозно намагаєтеся переконати мене, ніби в цій кімнаті зробили ще й третій постріл?» «Мені нічого не відомо про цю справу, сер. Я лише знаю, що в нього всадили з досить близької відстані». Галатін відкрив маленьку картонну коробочку і дістав звідти сплющений шматочок свинцю. Ось цю кулю з пневматичного пістолета Еркман. Як правило, нам доводиться мати справу з армійським пістолетом Еркман, який набагато важчий. Але і ця зброя смертельно небезпечна, бо вона куди потужніша за звичайну духову рушницю і стріляє майже безшумно. Полковник Маркуїс повернувся до Вайта. Що ви на це скажете? Очевидно, Вайт був такий напружений, що забув про свою роль соціального реформатора і відповів як сердитий школяр. Я знаю про це не більше за вас. Ви чули чи бачили третій постріл у цій кімнаті? Ні. Інспекторе Пейдж, ви обшукали кімнату, щойно увійшли туди. Ви знайшли пневматичний пістолет? Ні, сер, твердо відповів Пейдж. Якби він був там, ми б обов'язково його знайшли. Ви також обшукали заарештованого. Чи був при ньому такий пістолет, і чи міг він його позбутися? Не було і не міг. Крім того, револьвер і два пістолети для однієї людини – це трохи занадто. Йому було б простіше скористатися кулеметом. Побачивши загрозливий вираз обличчя полковника, Пейдж швидко додав. «Можу я поставити запитання?» «Лікарю, чи могли вистрілити кулею від цього пневматичного пістолета з Браунінга 32-го калібру або Айвор Джонсона 38-го, щоб навіяти нам думку про використання третього виду зброї?» Доктор Галатін усміхнувся. «Бачу, ви не надто розбираєтеся в балістиці. Це не тільки неможливо, а й просто неймовірно. Запитайте ваших експертів. Цю маленьку кулю – Могли випустити тільки з пневматичного пістолета Еркман. Вайт зблід, як смерть, переводячи погляд з одного на іншого. Прошу вибачення. У його голосі вперше почулися нотки невпевненості це означає, що я очищений від підозр у вбивстві. Так, відповів полковник Маркуїс, я ненадовго відправлю вас униз. Отримане повідомлення різко змінює справу. Він натиснув кнопку на столі. Вайта вивели. При цьому він продовжував щось незв'язно говорити. Заступник комісара дивився йому вслід, барабанячи по столу кісточками пальців. Пейдж і лікар спостерігали за ним. «Це чисте безумство», – знову заговорив полковник. Тепер немає сумнівів, що було зроблено три постріли – Зайвор Джонсона, з Браунінга і зі зниклого Еркмана. Біда в тому, що нам бракує однієї кулі. Знайдено тільки дві з трьох. До речі, інспектори, дайте мені кулю, яку ви витягли зі стіни. Пейдж передав кулю полковнику, і той зважив її в руці. Ви кажете, що це куля Зайвор Джонсона, 38-го калібру. Згоден. «Яка ваша думка, лікарю?» Галатін узяв кулю і обстежив її. «Безперечно, це 38-й калібр», – підтвердив він. «Я занадто часто бачив такі. Вона тільки трохи розщепилася». Отже, це куля, якою вистрілив Вайт, цілячись у суддю, щойно увійшов до кабінету. Але що за чаклунство чи фокус відбулися протягом наступних двох-трьох секунд? Між іншим, лікарю, ви сказали, що пневматичний пістолет Еркмана стріляє майже безшумно. Наскільки безшумно? Лікар був обережним. Як ви розумієте, це не моя парафія, але думаю, я можу відповісти він видає звук, не гучніший заклацання вимикача. Ви маєте на увазі, сер, втрутився Пейдж що зеркмана могли вистрілити майже під носом у Вайта, але він, особливо зважаючи на грозу, міг нічого не почути. Марку і скивнув. Давайте розташуємо все по порядку. Після пострілу Вайта суддя намагається втекти. Потім хтось іще, хто стоїть позаду і праворуч від Вайта в кутку, біля жовтої вази, стріляє з браунінга. Цей постріл чує інспектор Пейдж перебуваючи за 10 кроків від вікна. Але куля з Браунінга зникає. Якщо вона не вбила суддю, то куди ж вона влучила? Де вона тепер? Нарешті хтось стріляє з пневматичного пістолета Еркман і вбиває суддю. Але цього разу зникає зброя. Коли Мортлейк падає замертво поперек письмового столу, інспектор Пейдж входить через вікно, виявивши, що кімнату запечатано з усіх боків. Проте вбивця зникає теж». Він зробив паузу, дозволяючи слухачам уявити собі цю сцену. «Я не можу в це повірити, джентльмени, але це сталося. У вас є якісь припущення?» «Тільки запитання», – похмуро озвався Пейдж. «Думаю, ви погодитеся, сер, що Вайт не може бути вбивцею». «Так, це можна стверджувати з упевненістю». Пейдж дістав свій записник і зробив запис. Виникають три запитання, пов'язані одне з одним. Перше. Чи стріляла та сама людина з Браунінга та Еркмана? Якщо ні, отже у кімнаті, крім Вайта і судді, були ще двоє. Друге. Чи був смертельний постріл, зроблений безпосередньо перед чи після пострілом з Браунінга? Третє. У будь-якому разі, де стояв убивця? Так, я бачу, у чому заковика, кивнув Маркуїс, прочитавши запис. Найважче з ваших запитань третє. За словами лікаря, Мортлейк був убитий пострілом у серце з відстані близько десяти футів. Вайт, за його власним зізнанням, стояв за п'ятнадцять футів від мортлейка. Як же він міг не бачити вбивцю? У всьому цьому, джентльмени, є щось до біса сумнівне. «Ви маєте на увазі нашу стару ідею, що Вайт міг прикривати когось?» – запитав Пейдж. Але в тому-то й біда. Навіть якщо Вайт когось прикриває, як міг цей хтось вибратися з кімнати? Виходить, що в кімнаті перебувала ще одна людина, а можливо й двоє. Припустимо, одна, двоє або шестеро осіб стріляють у суддю. Як вони можуть зникнути за вісім чи десять секунд? Полковник похитав головою. «Лікарю, в медичному висновку, є щонебудь здатне нам допомогти?» «Щодо зникнення – ні», – відповів Галатін. «Те щодо іншого – теж. Смерть була майже миттєвою. Він міг зробити кілька кроків чи рухів, але не більше». «У такому разі мені доведеться самому в цьому розбиратися», – заявив полковник. «Викличте автомобіль, Пейдже. «І поїдемо до Гемстеда. Ця справа мене цікавить!» Прикульгуючи, він підійшов до вішалки за пальтом і капелюхом. У темно-синьому пальті та м'якому сірому капелюсі полковник Маркуїс виглядав би вельми елегантно, якби не насунув капелюха так сердито, що він стирчав на голові, як на опудалі Гая Фокса. Спочатку Пейдж дав вказівки перевірити алібі Треверса та архіви відділу вогнепальної зброї щодо наявності запису про власника пневматичного пістолета Еркман. Потім полковник вийшов у коридор. Коли Пейдж нагадав, що Айда Мортлейк і сер Ендрю Треверс усе ще чекають, Маркуїс невічливо пробурчав. Ну то хай чекають. Справа набула такого обороту, що вони можуть тільки ще дужче її заплутати. Між нами інспектори, мені не хочеться, щоб Треверс стерчав поруч, коли я буду обстежувати місце злочину. Він занадто проникливий. Полковник довго мовчав, поки поліційний автомобіль їхав мокрими вулицями в напрямку Гемпстеда. "Здається", заговорив інспектор, "тепер у нас вкрай обмежене коло". У якому сенсі? «Дивіться самі, сер. По-перше, у Треверса не було причин убивати суддю, а по-друге, у нього солідне алібі. У Айди Мортлейк теж є алібі, причому забезпечене не нею самою». «То ви це помітили?» – промовив Марку Іс, пильно дивлячись на нього. «Так, алібі дівчини забезпечив Уайт. Пам'ятаєте його розповідь?» Він пробрався через вікно до будинку судді Мортлейка, не знаючи, що суддя в павільйоні. Про це він почув тільки, коли Дворецький запитав Айду, чи подавати чай. Тоді він виліз із вікна і побіг до павільйону. Це було о пів на шосту, оскільки Вайт дорогою зустрів Бордена і мене. Отже, Айда ще була в будинку, і Дворецький, ймовірно, це підтвердить. Виходить, її алібі теж надійне. Цілком. «Щось іще?» «Якщо», – задумливо озвався Пейдж, – «сторонній не міг проникнути на ділянку. Отже, суддя був убитий або кимось із прислуги, або міс Керолін Мортлейк, або клерком, старим Пенні». Полковник Маркуіс щось буркнув. Це могло означати як згоду, так і несхвалення. Автомобіль звернув на широку приміську дорогу – уздовж одного боку якої тягнулася висока огорожа будинку судді. На жвавій вулиці перетиналися трамвайний і автобусний маршрути. Кілька крамниць контрастували з похмурим кам'яним муром навпроти, за яким на тлі похмурого неба темніли в'язи. Машина зупинилася біля воріт із залізними гратами, які старий Робінсон, впізнавши поліційне авто, поспішив відчинити. Є новини запитав Пейдж. Брамник, маленький чоловічок зі зморшкуватим чолом, просунув голову в задні віконці машини. «Ні, сер, відповів він, – «ваш сержант усе ще намагається з'ясувати, чи міг хтось пробратися сюди вчора непомітно для мене». «А це можливо?» – запитав полковник Маркуіс. Робінсон із цікавістю подивився на нього. «Ну, сер, місайда звеліла мені вчора нікого не впускати. І я так і робив. Це моя робота. Погляньте на огорожу. Через неї не можна перелізти без драбини. І до неї ніде не вдасться приставити драбину так, щоб цього не помітили жителі Гемстеда. З цього боку огорожі проходить головна дорога, а до всіх інших примикають сади сусідніх будинків. Він відкашлявся, ніби збираючись сплюнути». Воріт лише двоє, як бачите, і біля одних сиджу я. А як щодо інших воріт для торговців? Вони замкнені, одразу відповів Робінсон. Коли міс Айда вчора повернулася близько 20 хвилин на п'яту, вона звеліла мені замкнути їх. Крім мого ключа, ключ від других воріт є лише у міс Айди. Ви сказали, що міс Керолін Мортлик та містер Пені вчора, в другій половині дня, тут не було. Не пригадуючи, казав я вам це, але це правда. О котрій годині вони пішли. Міс Керолін приблизно за чверть до четвертої. Я пам'ятаю, оскільки вона хотіла взяти автомобіль, але міс Айда вже поїхала в ньому хвилин п'ятнадцять тому. Міс Керолін дуже розгнівалася. Вона збиралася на вечірку з коктейлями до фішерів у Голдерсгрін. «Щодо Елфреда Пенні, не питайте мене, коли він пішов. Думаю, було хвилин десять на п'яту». «Для ясності нам краще скласти розклад», – сказав полковник Маркуїс. «Коли суддя перебрався з будинку до павільйону?» «О пів на четверту», – твердо відповів Робінсон. «Це точно». Айда Мортлейк поїхала в автомобілі приблизно в той самий час, чи не так? Чудово. Керолін Мортлейк вирушила на вечірку за чверть до четвертої. О десятій хвилині на п'яту Пенні також пішов. О двадцятій хвилині на п'яту, коли почався дощ, Айда Мортлейк повернулася в автомобілі. Схоже, всі вони якимось чином розминулися один з одним, але розклад правильний. «Гадаю, що так, сер». Погодився Робінсон. «Ну, їдьмо», – сказав полковник. Автомобіль помчав гравійною під'їзною алеєю повз сумні в'язи. Пейдж указав на відгалуження дороги, що вела до павільйону, але сам павільйон приховували дерева, і полковник не міг його розгледіти. Будинок не був архітектурним шедевром. Він був триповерховим, тинькованим і вибудуваним у дратівливому готичному стилі, що вперше з'явився в Стробері гіл, але його дещо оживили дизайнери середини XIX -го століття. Гостроверхі башти тіснилися під дощем. Більшість довгих вікон були зашторені, але з усіх труб ішов дим. Хоча будинок виглядав символом солідної вікторіанської респектабельності, у ньому відчувалося щось недобре. Втіленням респектабельності здавався також сивий слуга, що впустив їх. Пейдж бачив його вчора, хоча ще не опитував. Тільки тепер він дізнався, що його прізвище Дейвіс. «Якщо не заперечуєте, сер», – сказав він, – «я покличу міс я Керолін. Вона якраз збиралася побачити вас і…» «А якщо ви не заперечуєте», – почувся новий голос, – «я волію обговорити це сама». Хол був затінений. Світло впускало вікно з червоного скла в задній стіні. Жінка ступила з-за завіз із намистин, так і ще існують, варці праворуч. Керолін Мортлик являла собою один із разючих внутрішньосімейних контрастів, які також існують. Якщо Айда була високою і лагідною блондинкою, то Керолін – низькою, міцною і суворою брюнеткою. У неї було квадратне, дуже гарне, але жорстке обличчя, з блискучими чорними очима і темно-червоними губами. Вона швидко крокувала вперед у простому темному пальті з хутряним коміром і ссунутому на бік капелюсі. Але Пейдж помітив, що її повіки почервоніли і припухли. Керолін холодно розглядала відвідувачів, тримаючи під паховою важку сумку. «Ви?» – почала вона. Полковник Маркоїс представив себе та інспектора, але дівчина, здавалося, вгледіла в його вічливості щось підозріле. «Треба ж», – усміхнулася вона, – «заступник комісара достоїв нас візитом. Можливо, мені краще передати вам ось це?» Керолін відкрила сумку, рішуче клацнувши замком, і дістала звідти нікельований пістолет із досить довгим дулом. «Це пневматичний пістолет Еркман», – сказала вона. «Де ви його взяли, міс Мортлейк?» «У нижній шухляді бюро моєї спальні», – відповіла Керолін і задерла голову, викликом дивлячись на полковника. «Будь ласка, пройдіть сюди», – запросила вона. Попри зухвалий тон, було очевидно, що дівчина перебуває в сильному нервовому напруженні. Проте вона спокійно провела їх за завіси з намистин у досить тісну вітальню. «Не дуже розумію, що це за гра», – продовжувала Керолін – «Не знаю, кому це могло знадобитися, адже мого батька вбили не з цієї зброї. Але я здогадуюся, на яку мою реакцію розраховували, коли я знайду пістолет. Сподівалися, що я запанікую і знову сховаю зброю, якщо мене в чомусь запідозрять. Але від мене цього не дочекаються. Не така я дурна». Вона похмуро усміхнулася і простягла руку до коробки з сигаретами. «Ось пістолет». Можете забрати його або залишити тут». Полковник Маркуїс покрутив зброю в руці. «Отже, ви думаєте, – запитав він, – що хтось навмисно сховав пістолет у вашій кімнаті. ймовірно, ви помітили, що однієї кулі в ньому бракує. Я не збираюся прикидатися, ніби не розумію, що ви маєте на увазі. Так, я теж про це думала, але це абсолютно неможливо». «Адже там було лише два пістолети – 32-го і 38-го калібру, але цей пістолет не відповідає жодному з них». «Ну, гаразд, залишимо поки це. Ви випадково не знаєте, кому належить пістолет? Ніколи не бачили його раніше?» «Звісно, бачила, і багато разів. Він належав батькові». Пейдж приголомшено витріщився на дивну світкиню, у чиєму голосі звучало презирство. Але заступник комісара кивнув зі схвальною усмішкою. «Он як! І де ваш батько зберігав його? У шухляді письмового столу в павільйоні. Не пам'ятаєте, коли ви бачили його востаннє? Учора, в другій половині дня, в шухляді столу, як зазвичай». Через поспіх, з яким інспектор Пейдж дістає записника, ввічливо сказав Марку із, ви можете зрозуміти, що відкриття відбуваються занадто швидко. Тож, міс Мортлейк, давайте не будемо поспішати і розберемося в усьому по порядку. Перш за все, звісно, я хотів би висловити вам співчуття з приводу смерті вашого батька. Дякую вам. Можете назвати причину, міс Мортлейк, з якої вашого батька, схоже, не надто любили у власному домі. «Ані ви, ані ваша сестра не виказуєте особливого горя з нагоди його смерті». «Відчуваю я горе чи ні?» – безпристрасно відповіла Керолін. «Я не схильна обговорювати це зі сторонніми. Але хіба ви не знаєте, що він не був нашим батьком? Ми були ще дівчатками, коли він одружився з нашою матір'ю, але наш справжній батько давно помер. Не думаю, що це має значення, але вам краще знати всі факти». Це було новиною для Пейджа та Маркуіса, які перезирнулися. Заступник комісара проігнорував цілком виправдану шпильку у відповідь на його запитання. «У мої наміри, міс Мортлейк, не входить спроба заманити вас у пастку чи приховати щось від вас. Вашого батька, будемо називати його так, насправді застрелили з пневматичного пістолета. Він коротко описав результат Ростину. Ось чому я потребую вашої допомоги. Обличчя дівчини стало похмурим, але вона спокійно запитала. Отже, хтось дійсно намагався мене підставити. Схоже на те, хоча не виключено, що злочин скоїла стороння особа, погодьтеся, що це мало, ймовірно. Швидше за все, злочинець хтось із мешканців будинку. Тут є хтось, хто міг би затаїти зло на вашого батька? Безумовно, ні. «Тоді скажіть відверто, як ви ладнали з батьком?» «Гадаю, як у більшості сімей». Дівчина вперше виглядала занепокоєною. «Очевидно, ви та ваша сестра його спадкоємиці». Керолін спробувала усміхнутися. «Стара проблема із заповітом», – насмішковато запитала вона. «Наскільки я знаю, так, він не робив із цього таємниці. Маленькі суми заповідані слугам і значна пенні». Але основну частину успадковуємо Айда і я. Батько склав заповіт, коли наша мати померла. Звісно, відтоді він міг його змінити, але я так не думаю. Полковник кивнув і підняв пневматичний пістолет. Ви сказали, міс Мортлейк, що ваш батько постійно тримав його при собі? Господи, я не казала нічого подібного. Звісно, ні, інакше він не зберігав би його в павільйоні. Батько тримав його як сувенір. Його друг був під час війни на секретній службі і подарував йому цю зброю. «Імовірно, пневматичні пістолети – рідкість?» «Так. Отже, він не тримав при собі зброю, тому що боявся нападу». «Упевнена, що ні». «А як щодо погроз Гейбріела Вайта?» «О, Гейбріел!» – вона презирливо відмахнулася. Крім того, поки я не побачила вчора ввечері Айду і не прочитала сьогодні вранці газети, я взагалі не знала, що Гейбріел висловлював якісь погрози. Не те, щоб у нього не було підстав. Батько знав Гейбріела, принаймні знав про нього. Він рідко говорив про це, але ніколи не приховував упевненості, що Гейбріел – свиня. «А вам подобався, Вайт?» «Так, ні, не знаю». Керолін зробила паузу. «Ви мені листите, полковнику. За останні десять хвилин моєю думкою цікавилися частіше, ніж за останні десять місяців. Відверто кажучи, Гейбріел був мені симпатичний, і я вважала його чесним. Але я ненавиджу невдах». «Зрозуміло. А тепер виключно для записника інспектора Пейджа. Як ви провели другу половину вчорашнього дня?» «Ага, алібі». Пробурмотіла Керолін. Ну, дайте подумати. Спочатку я інтерв'ювала цілу вервечку кандидаток у служниці. Наша єдина покоївка наступного місяця виходить заміж. Ох, у життя романтика. Тому нам доводиться шукати заміну. Схоже, ми багато про що не чули, міс Мортлейк, трутився пейдж. Ви маєте на увазі, що вчора в другій половині дня тут було кілька сторонніх осіб? Дівчина зміряла його поглядом і, мабуть, вирішила бути ввічливою. Можете заспокоїти ваш записник і самого себе, інспекторе. Всю компанію ви проводили з будинку та з ділянки мінімум за дві години до того, як батька застрелили. Робінсон підтвердить вам це, якщо відмовиться від звичайної тактики тримати язика за зубами. Він впустив їх, перерахував і випустив. Останній пішла між пів на четверту та за чверть до четвертої. Я знаю це, бо сама поспішала піти. Потім я виявила, що Айда поїхала, забравши машину. Це було біса прикро, оскільки я збиралася сама нею скористатися. Звісно, я могла взяти таксі. Спочатку я, звісно, пішла до павільйону. «Чому, міс Мортлейк?» Вона злегка почервоніла. «Мені були потрібні кишенькові гроші». Крім того, я хотіла повідомити батькові, що найняла нову покоївку. Будь ласка, продовжуйте. Він пробув у павільйоні хвилин п'ять до мого приходу. Вирушив туди приблизно о пів на четверту. Якщо вас це цікавить, гроші я отримала. До речі, таким чином я випадково дізналася, що пневматичний пістолет лежить у шухляді столу. Батько висунув шухляду, щоб дістати чекову книжку. Було пізно йти в банк, але я знала, де можу перевести чек у готівку. Коли він відкрив шухляду, я побачила пістолет. А шухляда була замкнена. Дівчина замислилася, прикривши очі долонею. Так, батько дістав з ключів і відімкнув її, а потім замкнув знову. Не впевнена, я не звернула уваги, коли отримала чек, але думаю, що замкнув Адже там був його дорогоцінний рукопис. «Зрозуміло. Він говорив чи робив щось помітне, що ви б запам'ятали?» «Помітне – це добре сказано». «Ні. Батько був трохи різким, бо не любив, коли його переривали під час начитування на диктофон розділів з книги. Він записав ім'я покоївки, яку я збиралася найняти. Хотів перевірити її рекомендації». Перш ніж вона прийде сюди наступного місяця. Отак. Він згадав, що сер Ендрю Треверс має прийти до чаю. Вони збиралися пити чай в іншій кімнаті павільйону, через коридор від кабінету, там є електричний чайник та інше приладдя. Я запропонувала батькові ввімкнути в тій кімнаті електронагрівач, щоб зігріти її перед приходом Ендрю. І він увімкнув його? Керолін виглядала збентеженою. Так, точніше, я це зробила для нього. Інспекторе, коли ви та сержант Борден обшукували павільйон, гадаю, ви заглядали в іншу кімнату. Там горів електронагрівач. Пейдж побачив, що обличчя Керолін червоніє від гніву, і запобіг спалаху. Так, сер, горів. Дякую за підтримку, пирхнула дівчина. Гадаю, ви не зрозуміли суті останнього запитання», – спокійно промовив полковник. «Продовжуйте, будь ласка, вашу розповідь. Я вийшла з павільйону із ділянки приблизно за чверть до четвертої. А потім…» Керолін глибоко зітхнула і подивилася йому в очі. «Мені шкода», – сказала вона, – «але на цьому розповідь закінчується». «Не розумію», – різко кинув полковник Маркуїс. «Ви не хочете розповідати нам, що робили після того, як пішли з дому?» «Так, але це абсурд. Ваш брамник повідомив нам, що ви збиралися на вечірку з коктейлями в Голдерсгрін». «Він не мав права говорити вам це», – сердито озвалася дівчина. «Ви тільки згаєте час, розпитуючи про мене у фішерів. Я дійсно збиралася туди, але за годину до виходу отримала телефоном повідомлення, що змусило мене передумати». Це все, що я можу вам сказати. Але чому ви не можете розповісти решту? По-перше, тому, що ви мені не повірите. По-друге, тому, що я не можу довести, де була. Тож це не дасть мені алібі. А по-третє, ну, тому, що я волію не розводитися про це. Марно говорити зі мною офіційним тоном. Це нічого не змінить. Ви усвідомлюєте, міс Мортлейк, що це ставить вас під підозру у вбивстві? Так. Пейдж відчував, що дівчина збиралася щось додати, але в цю мить усі емоції зникли з її обличчя. Хтось увійшов до кімнати. Вони почули невпевнені кроки та шелест завіз із намистин. Той, хто увійшов, був маленьким сутулим чоловічком із нервовими і водночас послужливими манерами. Поза сумнівом, це був клерк Елфред Пенні. Кілька пасом волосся сіро сталевого кольору, зачесані поперек його черепа, викликали в пам'яті обриси риб'ячого скелета. На скронях стирчало щось на кшталт бакенбардів. Маленькі оченята швидко кліпали, дивлячись на присутніх. Прошу вибачення, перепросив він, швидко повернувшись. Керолін мортлик підвелася. Елфреде, це полковник Маркуїс, заступник комісара поліції та інспектор Пейдж. Розкажіть йому все, що можете. Гадаю, вони не заперечуватимуть, якщо я ненадовго піду». Поки Пенні продовжував кліпати, роззявивши рота, вона швидко вийшла з кімнати. «Прошу вибачення», – повторив клерк, – «мені не слід було втручатися, але я побачив у холі дворецького Дейвіса, який прислухався до того, що тут відбувається. І… неважливо, ви з поліції?» «Так, звісно». «Сідайте, містер Пенні», – запропонував полковник Маркуїс. «Жахлива історія, джентльмени», – сказав Пенні, опустившись на край стільця. «Ви не уявляєте, яким потрясінням це стало для мене. Я співпрацював із Чарльзом Мортлейком 30 років, точніше 29,5 років, Сподіваюся, ви не вважатимете мене мстивим, джентльмени. Якщо я запитаю, чи вжили ви якихось заходів щодо цього мерзотника, який вбив його? Гейбріела Вайта? Якщо ви волієте називати його так, Марковіс підняв брови. Вже припускали містере пені, що Гейбріел Вайт не справжнє ім'я цього молодика. Суддя знав його? Маленький чоловічок кивнув. Не соромлюся відповісти, що знав. Виносячи йому вирок, він чинив моральне правосуддя, а це завжди було метою Чарльза Мортлейка. Він був добре знайомий із батьком цього юнака, а його самого знав із дитинства. Гейбріел Вайт насправді лорд Едуард Вайтфорд, син графа Грея. Пенні зробив паузу, покосившись на камін. «На щастя», – продовжував він, зморщивши чоло – Граф Грей не знає, де його син, і як низько він упав. А Чарльз Мортлейк був не настільки нелюдяним, щоб просвіщати його. У Гейбріла Вайта, як він воліє називати себе, були всі переваги. Він зробив блискучу кар'єру в Оксфорді, був провідним членом студентського клубу і популярним спортсменом. Мав рекорд зі стрибків у довжину, чудово фехтував і стріляв із пістолета. Але, як і багато хто з тих, хто має такі переваги, зачекайте, перервав Марку із так різко, що Пенні здригнувся. Ви кажете, що він чудово стріляв із пістолета. А сьогодні вранці в моєму кабінеті в Скотленд-Ярді Гейбріел Вайт заявив, що ніколи в житті не тримав у руках зброю. Боюся, що він збрехав. Без особливої ворожості промовив Пенні. Брехня входить до його звичок. Марковіс підібрав зі стільця пневматичний пістолет. «Ви коли-небудь бачили його раніше?» «Так, сер, дуже часто», – відповів спантеличений Пенні. «Він належав Чарльзу Мортлейку». «Може я запитати, чому?» «Коли ви бачили пістолет в останнє?» «Гадаю, кілька днів тому, але, боюсь, не можу відповісти точно. Суддя тримав його в шугляді письмового столу в павільйоні». «Ви були в павільйоні вчора в другій половині дня?» «Так, дуже недовго. Можливо, хвилин п'ять. Я збирався до бібліотеки Гілдхола, щоб навести деякі довідки для книги, яку писав суддя. Вийшов з будинку одразу по четвертій, коли починався дощ. Але дорогою до воріт подумав, що варто зайти до павільйону і запитати суддю, чи немає у нього додаткового матеріалу, який мені слід уточнити». Я застав його на самоті, коли він начитував текст на диктофон. Клерк зробив паузу, і в кутиках його очей блиснуло щось схоже на сльози. Він сказав, що більше немає для мене доручень, і я залишив будинок близько десятої хвилини на п'яту. Це був останній раз, коли я бачив суддю живим. Але, але, хтось уже тоді бродив навколо павільйону. Коли ми розмовляли, я чув кроки, що наближалися до вікон. Яких вікон? Західних, сер. До вікон замки та засуви на віконницях яких так заіржавіли, що їх неможливо відчинити. Продовжуйте. Одразу після цього у мене виникло враження, що я чую тихе торохтіння біля одного із західних вікон, наче хтось намагається його відчинити, але оскільки шумів дощ, я в цьому не впевнений. «А суддя теж це чув?» Боюся, він приписав це уяві, але за кілька секунд щось ударило по зовнішній віконниці одного з інших вікон. Мені здалося, що в неї кинули камінчик. Це було вікно в південній стіні. Судячи з того, що я чув, він повернувся до Пейджа. «Саме в це вікно, інспектори, вам довелося влазити майже через півтори години». Почувши цей звук, Чарльз Мортлейк розсунув портьєри – Підняв вікно, відімкнув віконниці і визирнув назовні. Але нічого не побачив. Що він зробив потім? Зачинив і замкнув вікно, хоча не став замикати віконниці. Суддя залишив їх відчиненими і притиснутими до стіни. Боюсь, він був дещо роздратований. Він звинуватив мене в тому, що я фантазую. Приблизно за 20 футів від вікна росте дерево, і суддя заявив, що, ймовірно, гілочка відірвалася під час грози і ударилася об віконницю. Вітер справді був сильний, але я не міг повірити цьому поясненню. Не знаєте, чи був тоді пневматичний пістолет у шухляді столу? Не знаю, але гадаю, що так. Суддя не відкривав шухляду. Тим тоді я не думав про... ну, про насильство. Клерк не опустив очей під пильним поглядом Маркуїса і невдовзі продовжив. «Ви хочете знати, що я робив після цього?» Поїхав на метро до станції Меншгаус, а звідти пішов пішки до бібліотеки Гітхола. Туди я прибув за 25 хвилин до п'ятої. Я випадково глянув на годинник. З бібліотеки я пішов рівно о п'ятій. На зворотному шляху я затримався і повернувся додому лише за 20 хвилин до шостої, коли Чарльз Мортлейк уже був мертвий. Боюсь, це все, що я можу повідомити. А тепер можу я запитати, чому вас так непокоїть пневматичний пістолет? Полковник Маркуїс знову розповів уже знайому історію. Пенні виглядав приголомшеним. Він нерухомо сидів біля каміна, схожий на гнома, з усіяними венами руками, і, здавалося, ледь дихав. «Як бачите, – закінчив Марк Уіс, ми змушені визнати Вайта невинним. Навіть якщо ви заперечите, що пневматичний пістолет був у шухляді столу, і Вайт міг ним скористатися, йому не вистачило б часу зробити три постріли. Крім того, хоча його відразу ж схопили офіцери поліції, пістолет зник, а він ніяк не міг його сховати. І нарешті Вайта відразу відвели до поліційної дільниці – тож він не міг перенести пістолет до будинку, а саме тут його знайшли сьогодні вранці. «Господи!» – вигукнув Пенні. «Це найнеймовірніше з усього, що мені доводилося чути. Невже ви говорите серйозно? У цьому немає жодного сенсу. А в житті все підпорядковано логіці та розуму. Не думаєте ж ви, що в тій кімнаті перебували троє майбутніх вбивць?» У Пейджа склалося враження, що Маркуїс грає зі свідком, жонглюючи фактами задля забави чи деталізації умов досліду, і чудово знає, що насправді сталося в павільйоні. Полковник залишався бездоганно ввічливим. Ви заперечуєте цю теорію, містере Пенні? Не обов'язково троє, але безумовно двоє. Наприклад, вам не спадало на думку, що той, хто вистрілив із Браунінга. Міг також вистрілити з пневматичного пістолета Еркман. Не знаю, що мені спадало на думку. Пенні підняв руки і опустив їх безпорадним жестом. Я знаю тільки, що як би не був убитий мій бідолашний друг, його вбив лорд Едуард Вайтфорд або Гейбріел Вайт, якщо бажаєте. Сер, ви не знаєте цього молодика, а я знаю. Це як раз у його дусі. Він міг би обдурити самого диявола. Ви собі не уявляєте, який розумний цей мерзотник. Але ж ви не стверджуєте, що він може творити дива. Може, цілком серйозно озвався Пенні. Повторюю, ви не знаєте, який він розумний. І не дізнаєтеся, поки він не обдурить і не принизить вас. Наприклад, як він проник на ділянку? Вайт уже пояснив це. Поки міс Айда Мортлейк брала книгу в бібліотеці, він заліз у її автомобіль і сховався в салоні під килимком. Коли вона відвела машину в гараж і пішла, він вибрався звідти. День був занадто похмурим, і дівчина його не помітила. У дверях хтось скромно кашлянув. Озирнувшись, вони побачили сивочолого дворецького Дейвіса. У чому річ? роздратовано запитав полковник Маркуїс. За обставини, що склалися, сер, я не боюся зізнатися, що чув, як ви говорили про цього чоловіка, Вайта, і про те, що він пробрався сюди, сховавшись під килимком у машині міс Айди. Так ось, він не ховався в машині, і я можу це довести». Коли Дейвіс ступив у кімнату, Пенні пробурмотів щось на кшталт протесту, який втім змінився цікавістю. Масивне підборіддя надавало дворецькому поважного вигляду, незважаючи на ніс картоплину та вибалушені очі. «Зізнаюся, сер, що я підслуховував», – продовжував він, «але оскільки ми всі під підозрою в наших інтересах, насамперед в інтересах слух, довести, що ми не маємо стосунку до вбивства бідолашного судді. Крім того, я не професійний дворецький». Мені навіть не дозволили найняти покоївку. Факт у тому, сер, що я був судовим глашатаєм у літці, але мене звільнили за пияцтво. Суддя пошкодував мене і дав мені цю роботу. Думаю, я справлявся непогано, хоча знав про цю професію лише від судді та з книг. Тепер, коли він помер, ми з моєю нареченою збираємося одружитися і осісти де-небудь але це не означає, що нас не турбує, хто вбив його, і ми не цінуємо того, що він для нас зробив. Пенні зреагував так, ніби портрет на стіні раптово скорчив пику. «Ви ніколи не поводилися так!» Він майже бризкав слиною. «Ніколи так не говорили!» «Ні, сер, кивнув Дейвіс. «Але в мене не було можливості. Суддя б мене звільнив!» Він подивився на Марку Іса. Але я думаю, що можу бути корисним. Полковник був зацікавлений. Судовий глашатий стає дворецьким, замислено промовив він. Ви довго пробули із суддею. Одинадцять років, сер. І отримуєте щось за його заповітом? Так, сер, п'ятсот фунтів. Він показував мені заповіт. Крім того, у мене є деякі заощадження. Гаразд. «Давайте послухаємо про Вайта або лорда Едуарда Вайтфорда, про те, як він не міг проникнути сюди, сховавшись у машині міс Мортлейк, і як ви про це довідалися». Дейві скивнув, зберігаючи величну позу. «Річ у тім, сер, що міс Мортлейк учора в другій половині дня поїхала у справах автомобілем. Почався дощ, і я знав, що вона не взяла парасольку». Гараж розташований в ярдах у двадцяти від будинку. О двадцятій чи двадцять п'ятій хвилині на п'яту я бачив, як вона приїхала. Я був на кухні і дивився у вікно, коли машина їхала алеєю. Тому я пішов до гаража з парасолькою і тримав її над міс Мортлейк, поки вона йшла до будинку, щоб не дати їй змокнути. Так, продовжуйте. Коли я прийшов до гаража, міс Айда ще не вийшла з машини. А щойно вона вийшла, я відчинив задні дверцята і зазирнув усередину подивитися, чи не привезла вона якісь пакунки. В автомобілі нікого не було, і ніхто не міг вибратися звідти, перш ніж я зазирнув у салон і вислизнути з гаража непомітно. А він не міг вистрибнути з машини, коли вона проїжджала крізь ворота або де на під'їзній алеї, перш ніж міс Мортлейк доїхала до гаража, запитав Пейдж. Не можу вам цього сказати, сер. Краще запитайте Робінсона або міс Айду, але якщо він сам каже, що не робив цього. Полковник Маркуїс утримався від коментарів. Щось іще? запитав він після паузи. Так, сер, швидко озвався Дейвіс. Хоча я не справжній дворецький, але відчуваю відповідальність за інших слуг. Нас тут тільки троє, не рахуючи Робінсона, але він рідко буває в будинку. Раніше нас було четверо, коли суддя тримав шофера, але він звільнив його, призначивши щедру пенсію. Залишилися кухарка, покоївка і я. Чи можу я вважати доведеним, що суддя був убитий, скажімо, між 20 хвилинами на шосту та за 20 хвилин до шостої? Можете, відповів полковник Маркуіс і подивився на Пейджа. Ви помітили, інспекторе, точний час, коли були зроблені всі постріли. Пейч кивнув. Я подивився на свій годинник, щойно увійшов до павільйону, і забрав зброю у вайта було о пів на шосту. Дякую вам, сер, майже з усмішкою сказав Дейвіс, тому що ми троє, кухарка, Покоївка і я, в цей час були на кухні. Ми перебували там до п'ятої сорок п'ять. Я це знаю, оскільки в цей час приходить вечірня пошта, і я підійшов до дверей подивитися, чи є листи. Тож у нас колективне алібі, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Маркою спритулив тростину до ноги і з'єднав кінчики пальців. До речі, ми могли б перевірити іншу частину свідчень Вайта. Він зізнається, що прийшов сюди з метою вбити суддю. Ага, вигукнув Пенні і думаючи, що суддя в будинку нишпурив навколо, поки не проліз крізь бічне вікно. Вайт каже, що ховався тут незадовго до пів на шосту і чув, як ви запитали міс Айду Мортлейк, чи подавали чай. Це правда? Так ось чому вікно не було замкнене, пробурмотів Дейвіс. Так, сер, щира правда. Було саме 20 хвилин на шосту. Запитавши міс Айду, я пішов на кухню тому я знаю, що всі слуги були там». Місайда також розповіла мені, що телефонувала до поліції щодо цього Вайта, чи хто він там насправді, тому кухарка дуже хвилювалася. «У вас щось на думці?» – спокійно сказав Маркуїс. «Що саме? Викладайте?» Вперше Дейвіс виявив ознаки занепокоєння. Він кинув погляд через плече, але, очевидно, вважаючи це неналежним, намагався опанувати себе. «Так, сер, я знаю, що маю все розповісти. Це стосується міс Керолін. Думаю, мені відомо, куди вона ходила вчора. Як ви чули, сер, наша покоївка наступного місяця звільняється і виходить заміж. Учора міс Керолін розмовляла з багатьма кандидатками на заміну. У покоївки є кузина – славна дівчина». І вона хотіла, щоб кузина зайняла її місце. Але міс Керолін сказала, що в подібних справах не повинно бути жодних сантиментів. Міллі Райлі, покоївка, боялася не того, що її кузину обійдуть випадкові кандидатки, а того, що агентство відкопає когось із рекомендаціями завдовжки в ярд. А з агентства сюди вже дзвонили кілька разів тому. Деїс злегка зам'явся. У Міллі увійшло у звичку підслуховувати всі телефонні розмови. На випадок, якщо звідти знову подзвонять. Нагорі є паралельний телефон. Полковник Маркуїс нахилився вперед. "Чудово", сказав він. "Я сподівався на щось подібне. Тож не вибачайтеся. Міс Мортлейк казала нам, що збиралася на вечірку з коктейлями, але телефонне повідомлення змусило її передумати. Міллі чула це повідомлення. Так, сер. Дейвіс нервово термосив манжети. Чоловічий голос промовив. Якщо хочете знати дещо важливе, що стосується вас і Ральфа Стретфілда, ідіть до канцелярської крамниці на Гейстінг-стріт, 66, у Західному центральному поштовому окрузі і запитайте лист, адресований Керолін Бер. Якщо не підете, це може кепсько скінчитися для вас. Полковник випрямився, а Пейдж ледь не свиснув. І якщо це не збіг імен, то це ще один перетин шляхів з відділом кримінального розшуку. Ральф Стретфілд, якого він знав, був добре відомий Скотланд-ярду. Хоча їм ніколи не вдавалося домогтися його засудження, чим він і вихвалявся всьому Вест-енду. Ральф Стретфілд був супержиголо, що жив за рахунок жінок. Кілька разів він вдавався до шантажу і одного разу навіть потрапив за це під суд. Але здібний адвокат, тепер Пейдж пригадав, що це був сер Ендрю Треверс, зміг домогтися виправдання. Пейдж розумів, чому Керолін Мортлейк, попри ризик, тримала язика за зубами. Завіси знаместин розсунулися, і Керолін швидко увійшла до кімнати. Її обличчя пожовкло від люті, а очі були яскравими, як чорна смородина в тісті. Вона тремтіла від емоцій, яку ледь стримувала. І цією емоцією був сором. «Можете йти, Дейвісе?» Досить спокійно сказала Керолін. «Я поговорю з вами пізніше, але раджу почати пакувати речі. Ви отримаєте місячну платню замість попередження про звільнення». «Залиштеся, Дейвісе!» Полковник Марко і спідвівся, спираючись на тростину і височуючи над дівчиною у відблизках полум'я каміна. «Боюсь, міс Мортлейк, Пріоритет розпоряджатися тут належить поліції. Ви не можете давати такі накази свідку, що володіє важливою інформацією. Звісно, ви маєте право його звільнити, але я буду дуже шкодувати, якщо ви це зробите. Він лише намагався захистити вас. Ви? Дівчина вимовила брудне слово, що прозвучало дико в затишній вікторіанській кімнаті. Ральф Стретфілд. Погана компанія, міс Мортлейк. Як на мене, не ваше собаче діло. З ким я зустрічаюся? Чи я не права? За нинішніх обставин неправі. Тепер, коли все з'ясувалося, у вас немає причин мовчати. Нас цікавить лише те, де ви були вчора в другій половині дня. Яка буде шкода, якщо ви розповісте, чи ходили ви туди? Керолін опанувала себе. Шкоди не буде, але й користі також. І вам нема чого читати мені проповіді щодо Ральфа Стретфілда. Ральф не має стосунку до цього повідомлення. Воно виявилося фальшивкою. Інакше кажучи, містере розумнику, мене прибрали з дороги за допомогою найстарішого трюку з усіх, що будь-коли зустрічалися в дешевих романах. Адреси Гейстінг-стріт-66 не існує. На вулиці лише одна канцелярська крамниця зовсім в іншому будинку. На жаль, мені знадобився час, щоб це з'ясувати, тож трюк вдався. Як бачите, я не можу довести, де була вчора, і залишаюся в тому самому становищі, що й раніше. Навіщо комусь знадобилося? Вона обірвала фразу, і на мить Пейджу здалося, що ця вперта і дика молода леді збирається розридатися. Керолін вибігла з кімнати. Пенні нерозбірливо бурмочучи рушив за нею. Емоції дівчини ніби продовжували електризувати кімнату. Дейвіс витер чоло. «Добре, що я зберіг трохи грошей», – сказав він. «Схоже», – зауважив полковник Маркуіс, «жодна з дочок судді Мортлейка не обрала компанію, яку б схвалив батько. До речі, ви коли-небудь бачили Гейбріела Вайта? Ні, сер, він ніколи не приходив сюди». Я бачив його лише вчора, між двома офіцерами поліції. Містер Пенні каже, що він лорд. Марку Іс усміхнувся. Питання тут ставитиму я. Гадаю, ви дивилися і слухали уважно, хто, на вашу думку, убив суддю. У мене є лише зародок ідеї, сер, який, можливо, небагато вартий. Але на вашому місці я б не випускав з уваги сера Ендрю Треверса. Он як, думаєте, він убивця? Ні, я мав на увазі не зовсім це, я лише порадив не випускати його з уваги. Судячи з того, що я чув, є один факт, який ніяк не вписується в загальну картину. Я маю на увазі постріл із Браунінга, що належить серу Ендрю. Його пояснити неможливо, як би ви не пояснювали все інше. Своєрідний дисонанс, якщо я вживаю правильний термін. Між іншим, сер, усіх турбує інший момент який мені здається дуже простим. Радий чути. Що це за момент? Ну, вас цікавить, що сталося з кулею з Браунінга. Наче вона зникла разом із багато чим іншим. Але здоровий глузд має підказати вам відповідь. Так? Куля вилетіла у вікно. Ви не знайшли її в кімнаті, і вона не могла розтанути. Відчинивши вікно, суддя повернувся до Вайта. І той вистрілив у нього, а за цим відбулися інші постріли, але вікно було підняте, коли інспектор влазив у нього. Полковник Маркуїс виглядав задоволеним. Він потирав руки, постукував тростиною по підлозі і нарешті звернувся до Пейджа. Що ви думаєте про це припущення, інспекторе? Це можливо? Пейдж здригнувся. Якщо таке сталося, то я дивом залишився живим. Не розумію, як куля могла не влучити в мене. Я перебував на прямій лінії з вікном, і менш ніж за 10 кроків від нього, коли почув звук пострілу. Звісно, куля могла пройти по діагоналі. ймовірно, так воно й було, якщо стріляли з того кута, де стоїть ваза. Але дивно, що я не чув свисту кулі, яка пролетіла так близько від мене. Десь у будинку подзвонили у двері. Почувши дзвінок, Дейвіс увесь напружився. І хоча збирався щось сказати, величавою ходою рушив до дверей. Але в цю мить до кімнати увірвався сержант Борден. «Робінсон сказав мені, що ви тут, сер», задихаючись, вимовив він. «Будь ласка, пройдіть до павільйону. Я знайшов дещо, і це змінює всю справу». «Ну, перш за все сліди, але це не головне». Я знайшов кулю з пістолета 32-го калібру, імовірно, з Браунінга». «Де ви її знайшли, сержанте?» – запитав полковник Маркуїс. «Вона застрягла в дереві на певній відстані від вікна, через яке ви, сер...» Він кивнув у бік пейджа, влізли в кімнату. Після паузи, під час якої Дейвіс усміхався на задньому плані, Борден додав. «Але деякі сліди не мають сенсу, сер...» Вони виглядають так, ніби вбивця вліз і виліз через одне із західних вікон, які замкнені і так заіржавіли, що їх досі не вдається відчинити. Вони попрямували до павільйону відгалуженням гравієвої доріжки, що вела до задньої його стіни. Хоча дощ припинився, небо було похмурим, а мокре листя, що ще залишалося на деревах, понуро звисало донизу. Огинаючи павільйон, вони зіткнулися з Робінсоном у кепці та плащі, що тупо витріщався в землю. Під західним вікном, найближчим до північного кута, за яким була ваза, де знайшли браунінг, стояли в один ряд кілька перевернутих дерев'яних ящиків, що захищали докази від дощу. Борден підняв ящики майже побожно. До стіни підступало те, що влітку, очевидно, було клумбою. Пираючись у цегляний бордюр під вікном. Клумба була великою і відходила від вікна на десять футів. У нерівному ґрунті виднілися п'ять слідів, що розпливлися від дощу. Усі були залишені однією і тією самою парою взуття, носи якої вказували у зворотному напрямку від павільйону. Барден запалив ліхтар, освітивши сліди, і полковник Маркої спочав їх розглядати. «Ці сліди були тут учора ввечері?» – запитав він. Сержант невпевнено подивився на Пейджа, який взяв відповідальність на себе. «Не знаю, сер», – озвався Пейдж. «Імовірно, були, але ми не оглядали павільйон зовні, оскільки він був замкнений зсередини. Звісно, це ще одна помилка». Як би там не було, сліди підтверджують слова Пенні. Якщо пам'ятаєте, він сказав, що коли розмовляв із Суддею невдовзі після четвертої, то чув, як хтось нишпорить навколо павільйону. І йому здалося, що ця людина намагається відчинити віконниці на одному із західних вікон. Пейдж подивився на сліди. Хоча це не підходить, тому що… Саме так, сухо промовив Маркуїс. Усі сліди ведуть від вікна, наче хтось виліз із нього і покрокував геть. «Але як він підійшов до вікна? Ви впевнені, інспектори, що на цих вікнах немає жодних ознак спроби зламу?» «Абсолютно впевнений, сер», – відповів Пейдж, і Борден мовчки кивнув. «Ви з цим згодні, Робінсоне?» «Так», – брамник замислився. Кілька днів тому через ці вікна був цілий скандал. Міс Айда просила суддю, щоб у них вставили нові рами – бо старі вийшли з ладу і віконниці доводилося постійно тримати зачиненими. Вона казала, що якщо зробити це, у павільйоні буде світліше і судді не доведеться весь час сидіти у напівтемряві. Я хотів замінити рами, але суддя не бажав і чути про це. Фейдж побачив, що обличчя заступника комісара раптово змінилося. Він почав кліпати і мружитися, наче від яскравого світла. Повернувшись,